Молодий, перехиляючись через стіл, зі словами «Будьте здорові, тату!», подає батькові молодої наповнений келишок, тепер уже цілком прибираючи свою руку. В цю мить весільна шопа стає схожа на залу, в якій лежить покійник. Раптово падає така тиша, що чути, як булькає узвар у чиємусь горлі чи кукурікає півень на дворі шиї весільних гостей видовжуються, як гусячі вола. Лише хіба що для настрою, а може для підтримання напруги, бубніст коли-неколи вдаряє в натягнуту спину бубна. Під такий акомпанемент тиші з ледачілого бубна батько молодої різко перехиляє келих. І в залежності від того, якою для нареченого була весільна ніч, Реагує й наповнений горілкою келих. Якщо наречена була незаймана, молодий вибирав для подяки її батькові келишок із цілим дном. Але якщо цнота її порушена, тоді в дію вступав у той єзуїцький секрет весільного ритуалу. Для цього за звичаєм у коморі батька біля цілого стояв іще один келишок, дерев'яне дно якого мало невидимий для ока отвір. Таку собі мініатюрну дірочку, через яку при потребі могла текти рідина. Як підтвердження того, що молодий узяв собі за жінку ту, в якої дно просвердлили до нього. Адже після першої ночі молодий заходив у комору, забирав обидва келихи і потрібний йому клав перед себе на стіл. До останньої хвилини тримаючи таємницю про честь чи безчестя своєї, як правило, юної дружини. Отож, стоїть розчервонілий Гаврило Дячук очима до свого зятя, і приємна нетерплячка холодить його звеселілі груди. Він жадібно ловить очима таке ж жадібне, але повільне напруження зятевого борлака, бо той п'є горілку так, ніби це робить уперше, ніби смакує майовий мед, а не люту слив'янку. А тоді зять різко опускає келишок на стіл, не прибираючи пальця із дна, і широко всміхається до Гаврила. Старший весільний батько дуже повільно, так ніби цідить, а не наливає, наповнює горілкою келих по самі вінця. «Будьте здорові, тату!» Мало не зривається на крик, небагатослівний до цього часу молодий, і сам поволі підносить гаврилові до рота келих, не відпускаючи пальця від дна. Дячук переймає келих біля самих губів, на радощах обхоплює його цілою долонею і, відпущене рукою молодого дно, несподівано проривається тонкою, але безперервною цівкою горілки так, як раптово проривається небо в час літнього, короткочасного дощу раптівки. Іще не збагнувши жаху цієї миті, Гаврило інстинктивно продовжує перехиляти келишок до рота, але блискуча цівка тече його під боріддям, із підборіддя стікає за комір вишитої сорочки, бажаючи дістатися, очевидно, самого серця. Гучне зітхання, схоже на грім серед ясної дни, потрясає притихлу булошопу. Жіноче ахкання, впереміж із старечим охканням, тоне в гучному скрипі ожилого бубна та цю дивну суміш. Не зовсім гармонійних і впорядкованих звуків, перебиває рев смертельно пораненого оленя. Гаврило з жахом зазирає в спорожнілий раптово келих, кидає його додолу, а тоді обома руками рве на собі сорочку, волаючи в стелю шопи. Ні. Почорнілий ураз, батько молодої стоїть. Розіп'ятий двома розірваними полотнинами сорочки, з розведеними у два боки руками, і чорна хмара небаченої ганьби накриває його нестаруще голову хвилею миттєво помутнілого розуму.